uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Svi smo svjedoci da se mnogo govori o dobročinstvu prema roditeljima. Mnogo se govori o obaveznosti, dužnosti, dobročinstva prema roditeljima. I tu obavezu, dužnost, niko ne spori i obaveza je govoriti kako da budemo što veći i što bolji dobročinitelji prema našim roditeljima zasigurno na to nas obavezuje Allah subhanahu wa ta'ala kroz svoju knjigu Kur'an i Kerim njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasalam na to nas obavezuje i naš zdrav razum i također lijepo ponašanje vjednik koji je naređeno da se lijepo obhodi sa svim ljudima, a naročito onima koji su njemu najbliži, dakle njegovi roditelji. Međutim, trebamo znati i biti svjesni i ne zaveravati se da to dobročinstvo prema roditeljima neće se ostvariti ukoliko djeca ne budu odgojena za to. Ne možemo sutra očekivati da naša djeca budu dobročinitelji prema nama, da se prema nama najljepše obhode ukoliko mi sada ne budemo se lijepo obhodili prema njima. Ukoliko ne odgojimo svoju djecu lijepim odgojem. Dakle, nemoguće je sutra nastojati, željati da nešto posijemo, nešto što, poženjemo nešto što uopšte nismo posijeli. Nemoguće je sutra očekivati dobročinstvo, da nam djeca čini dobročinstvo, ako se mi nismo obhodili prema njima onako kako Allah traži od nas. Onako kako je Allah, oposlanik sallallahu alaihi wasalam, obhodio se prema svojoj djeci, obhodio se prema svojim ashabima. Dakle, veza između roditelja i djeteta je uzajamna veza između roditelja i djeteta je uzajamna usko povezana pa onoliko koliko naša djeca budu od nas doživljavala dobročinstvo toliko se i mi sutra možemo nadati njihovom dobročinstvu onoliko koliko danas naša djeca budu od nas doživljavala dobročinstvo bliski odnost, bliskost, posvećivanje vremena našoj djeci, toliko možemo sutra očekivati da i naša djeca nama odvoje svoga vremena, odvoje svoga i metka, i, i, i. Dakle, uzajamna je veza između roditelja i djeteta. Dakle, ukoliko danas naša djeca budu od nas doživljavala lijepu riječ doživljavala osmijeh, doživljavala stisak, blizinu, doživljavala dakle, nešto najljepše, onda dakle, i to možemo mi sutra očekivati od njih. Međutim, ukoliko naše dijete primijeti da nismo mnogo zainteresovani za njega, nažalost, naša gorka stvarnost je da mnogo više drugima posvećujemo vrijeme nego svojoj djeci i svojoj porodici, onda nemojmo se sutra čuditi hladnom odnosu naše djece prema nama. Nemojmo se također sutra čuditi što i naša djeca budu trošila svoje vrijeme, provodila svoje vrijeme van kuće više nego dakle s nama u kući. Što će možda željeti i žuriti da nekome drugom učine dobro, a zapostavljati, zapostavljati nas. Dakle, ako želimo sutra da uživamo dobročinstvo naše djece, onda i mi danas. Kako babo, isto tako i majka, treba da potrudi se oko lijepog odgoja svoga djeteta. Da se potrudi danas što je god moguće više da čini dobročinstvo prema svome djetetu. Naročito majka, jer majka po najviše provodi vremena sa svojom djecom. Pa ukoliko djete primijeti da majka prepušta brigu nad njim djetetom nekome drugom vrtić. sluškinja, strankinja, a ona svoje vrijeme odvaja za nekoga drugog, onda neka se ne čudi sutra hladnom odnosu i nedobročinstvu ili manjkovom, manjkovom dakle svoga djeteta premanjujem. Prema Budimo svjesni da ukoliko danas budemo ulagali u svoju djecu, sutra ćemo mi imati od toga korist. Hem što nas Allah subhanahu wa ta'la duži, naređuje nam da ispunjavamo svoje obaveze prema djetetu. I vidjet ćemo, dakle, da su naša djeca emanet nama. Allah nam ih je dao u emanet. A dobro nam je poznato koliko je opasno poigravati se sa emanetima. I mimo toga, dakle, pored te obaveze korist opet od dobročinstva prema djeci, od lijepog odgoja, naše djece vraća se vraća se nama. Svako djete se rađa, nama je poznato iz hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu slama, rađa se na fitri, rađa se u islamu, a razlog njegovog odstupanja od islama, udaljavanja od te fitre prave vjere na kojem kojoj ga je Allah subhanahu wa taala stvorio jeste loš odgoj. Jeste loš odgoj. Zar nije došlo kasnije u hadisu da ga roditelji učine ovakvim, onakvim roditelji. Dakle zapuste njegov odgoj, ne odgajaju ga kako, kako treba. Zato dakle Allah subhanahu wa taala obavezuje nas lijepim odgojem naše djece, da lijepo odgajamo, odgajamo svoju djecu. Pa dakle on naziva našim emanetom da smo mi preuzeli emanet za odgoj svoje djece. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal. Kaže opasne riječi: amanu, Rasool, O vjernici, nemojte varati Allaha. Ne varajte Allaha i poslanika i amanete koje ste svjesno preuzeli nemojte da se poigravate s njima. Šta je dokaz da se ovdje misli na djecu? Od sada dokaz da su djeca emanet koji se spomni u ovom ajtu ajtu koji slijedi posle. U ajtu koji slijedi posle dolazi spomen djece. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allaha 'indahu ajrun I dobro znajte da su vaši imeci I vaša djeca kušnja za vas, ispit za vas, odnosno bit pitani za njih. I znajte dobro da vam kod Allaha pripada ogromna nagrada. Kada? Ukoliko budete savjesno taj emanet kojeg ste ponijeli, budete ga dakle ispunili. Ukoliko ga ne budete izvršili kako treba, znajte dobro da ćete biti pitani kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Dakle Allah subhanahu wa taala nam djecu učinio nam je emanetom. Dao nam jeli, na emanet. Pa dobro gledajmo dakle kako se ponašamo spram tog, spram tog emaneta. Bićemo za sigurno pitani, pitani za njih. Od zahvalnosti na blagodati ovoj koju nam je Allah subhanahu wa taala dao, dakle djeca jeste kako su emanet, isto tako su jeli, i blagodat. Pa ukoliko budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'la na toj blagodati, onda, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'la, kod njega nam pripada ogromna, ogromna nagrada. Da bismo bili zahvalni na toj blagodati, da bi doista djeca nam bila blagodata, ne izkušenje, dakle moramo Allahu biti zahvalni. Moramo tu svoju djecu odgajati kako treba. Moramo ih odgajati lijepim, lijepim odgojem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajeta I doista vam kod Allaha pripada ogromna nagrada Zašto ogromna nagrada za odgoj djeteta? Prije svega zato što ogromna nagrada dolazi od Allaha I naći ćete brojne kuranske ajete O kojima se kaže da Allah nagrađuje Da Allah nagrađuje također u hadisima Pogotovo za dotično dijelo Allah nagrađuje toliko i toliko Onda znaj Kada Allah nagrađuje, da Allah nagrađuje mnogo, čak više od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da će nagraditi. Jer to zdrav razum podržava i kaže se da onaj koji je imućan, on može da te nagradi mnogo. A onaj koji je siromašan, ne može te mnogo nagraditi. Jel' tako? Onaj koji nema, ne može ti mnogo dati. Ali onaj koji ima, onaj koji je najbogati, onaj koji je najimućni, onaj u čijim rukama se nalazi sve, on će te zasigurno nagrad Prije svega Allah obećava, a ima li nekoga da dosljednije ispunjava svoje obećanje od Allaha? Nema. Zatim Allah nagrađuje onaj koji je najimućniji, u njegovom posjeduje sve. Zato će zasigurno nagraditi i više od toga. Kao što vam je poznato, je tako, jedno od Allaha lijepih imena je šakir, šakir i šakur. Onaj koji je zahvalan. On nama zahvalan. Ja rabu. Allah zahvalan svojim robovima pogledajte Kur'anske ajete gdje se spominje ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime i spominje se nakon dijela koja su dobrovoljna, ne obavezna spominje se nakon dijela koja mi učinimo drage duše dobrovoljno nije nas Allah obavezao njima ne, dobrovoljna dijela Ako Allahu drage volje zajam date, un tukridu Allahe kardan hasan. Ha, na kraju kaže, doista je Allah šakir alim. Doista je Allah onaj koji je zahvalan i onaj koji je sve znajući. Znak o njegovu drage duše, dobre volje, hm? dragovoljno, dobrovoljno pomaže, pa je Allah njemu zahvalan. Dakle, za mala dijela Allah mnogo, mnogo nagrađuje. Allah je zato šakir, ešakur. Za malo dijelo Allah nagrađuje. Poznati su vam brojni hadisi u kojima se spominje da ništa od dobrih dijela ne pocijenjujemo. Ništa. Makako to bilo u našim očima malo. Nama smatralo se sitnim, bezazlanim, da udijeliš pola Marke, Marku nekome. Ukoliko je to iskreno radi Allaha dato, iz želje da se zadobije samo nagrada od njega, njegovo zadovoljstvo, njegovo lice, kako je došlo u hadisu, da to Allah, dželjavala, prihvata svojom rukom desnicom i ta sadaka tvoja od pola marki, od marku, čak se u hadisu jednom od citata spomnje korica hljeba, da udijeliš koliko koricu hljeba, to Allah, dželjavala, prihvati svojom rukom desnicom i ta sadaka raste u njegovoj desnici, sve dok ne naraste koliko je brdo uhudio koliko je iskreno podijeljeno radi Allaha dželle. Ništa dobra. ne podcjenjuj makar da sretneš svoga brata na smijanog lica kod Allaha je to ogromno. Pa zar nije došlo u hadisu Adija ibn Abi Hatima radijallahu taalan da je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam čuvaj se jehenemske vatre makar sa polada to Čuvaj se džehennemske vatre, makar sa pola datule. U drugom citatu stoji, pa ako ne možeš ni sa pola datule, toliko nešto malo da udjeliš, onda sa lijepom riječju. Poznat vam je slučaj Ajše radijallahu talanha, hadijskog pripovijeda. Kada joj je došla žena, siromašna žena, sa svoje dvije kćerkice, požalili su se Ajše radijallahu talanha da nisu već odavno ništa jele, ni majka, ni dječica. Pa je zatražila nešto od za hranu, no, ono što će pojesti. Pa Ajša radijallahu talanha tražila u kući predsjednika države i nije našla do tri datula. Pa je dala majci, a majca jednu, majka jednu datulu dala svojoj kćerci sa desne strane drugu datulu, kćerci sa lijeve strane, a treću datulu podigla da i ona pojede i ona gladna kao i dječica. Dok je dala, okrenula se na lijevu stranu i dala ovoj kćerci s lijeve strane, ova je već pojela na desnoj strani, svoju datulu. Dok je podigla do svojih usta datulu, i ova kćerka je s lijeve strane pojela. I onda one gledaju u onu majčinu treću. Kćerka s lijeve strane gleda, kćerka s desne strane gleda u onu datulu. A i ona ništa nije jela, kao i njena dječica. Pa uzme i prepolovi i dadne pola desno, Na desnoj strani pola, na lijevoj strani. Ajša radijallahu dza lanha gleda i što bismo rekli ostaje bez teksta. I kaže, čim je došao Allah u poslanika alihi salatu u salam, sam ga o tome, o tom događaju. Šta je rekao? To pola datule sačuvalo ju je džehennemske vatre. U drugom rivajetu, to pola datule uvelo ju je u džennet. Čuvaj sa džehennemske vatre, makar sa pola datule. Nemoj ništa od dobrih dijela da pocijenjiš. Nemoj ništa. Kada Allah subhanahu wa ta'la ovako za malo nagrađuje, koliko onda Allah je šakir šakur, koliko je zahvalan svojim robovima jeli, i na onome što je daleko, daleko mnogo veće i obaveznije. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la sigurno nagrađuje. I Allah subhanahu wa ta'la nagradit ogromnom nagradom za odgoj djece. Prije svega što on nagrađuje, zatim što Allah najbolje poznaje Niko drugi do Allah subhanahu wa taala ne zna kakve su roditeljske muke u podizanju djeteta. I mi dijelom znamo, ne znamo ni mi koliko je to. Čak dakle i mi koji smo se oženili, imamo djecu i podižemo djecu, nismo u najboljem dakle smislu jeli upoznati koliko su to roditeljske muke u podizanju, podizanju, jeli odgoja i odgoja djeteta. Zato Allah subhanahu wa taala mnogo, mnogo nagrađuje za odgoj djeteta, za vaspitanje, vaspitanje djeteta. Pa spominju se u šerijatskim tekstovima određene nagrade koje ćemo za odgoj svoje djece imati na dunjalu i sutra i sutra na ahiretu. Pa u jednom od hadisa Ebu Hurere radijallahu telan kod imama Muslima, vama dobro poznat hadis da se kaže da čovjekova dijela prestaju sa smrću. Kada čovjek umre, svaki čovjek kada umre, njegova dobra dijela prestaju uteći osim u tri slučaja. Pa je rečeno trajne sadake ono što čovjek u vakufi radi Allaha subhanahu wa ta'la za potrebe drugih muslimana. I oni se nakon njegove smrti koriste tim vakufom. Ostavi za sebe znanje koje drugi koriste. Bilo u vidu knjige, bilo u vidu predavanja, uglavnom drugi se okorištavaju i u i vjeri napreduju I kaže se, a? Dobrog tako je dovi za njega. Dakle, dobro djete koje si odgojio, vaspitao, ostavio ga iza sebe, zbog njega tekuti dobra dijela. Odnosno, sve ono što on uradi, sutra ti od toga imaš koristi. Dakle, umro si, preselio si više svojim rukama, ne možeš da uradiš, da postigneš neko dobro djelo, ali ukoliko si odgojio djete iza sebe, tekuti, dakle, nagrade, i na dunjalku i na ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sutra o okupu, skupu vjernika njihovih roditelja, njihove djece sutra u džennetu. Da će Allah subhanahu wa ta'ala koliko budu vjernici, sve ih sastaviti. Zašto? Da bi upotpunio radost vjernika. Tako je teško ti i na dunjalku, a pogotovo sutra na ahiretu kada znaš da je vječan, da više nema povratka, da više nema premještanja. Na dunjalku ti teško kada čuješ za svoga bližnjeg da nije u lijepoj situaciji, da nije u dobrom stanju. Teško ti. Kad se desi nešto s babom. Mnogi od nas imaju iz bližnje rodbine daleko, daleko od vjere. Da su. Pa ti nije lahko, nije ti, nijelo lahko to podniti. Trudiš se koliko možeš. A sutra, pogotovo da neko iz tvoje bližnje rodbine bude na najgore mjestu, ha, neće ti dakle biti Lahko, neće ti biti drago. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala će sakupiti sve. Čak kažu komentatori Ibn Kisir rahimahullahu ta'ala, drugi komentatori Allahoje knjige, da će čak one koji su zaslužili manje stepene u džennetu, manje deređe, podignuti do visočijih deređa, samo da bi bili na okupu da bi upotpunio radost, radost virnika. Pa kaja Allah jalla u suri Rad, 23 ayetu, Jannat u adnin yadkhulunaha wa salaha min aabaihim wa azvajihim wa dhurriyatihim. Jannatske bahšče nastaniče virnici, oni će ući i njihovi roditelji i žene njihove i potomci njihovi oni koji su bili oni koji su bili dobri omen salaha oni koji su dakle bili dobri od njih kaže ibn kesir rahimehullah Teala, allah će vjernike i njihove bliznje voljene okupiti u džennetu roditelje žene porod potomstvo one vjernike koji budu zaslužili da uđu u džennet Allah će to učiniti kako bi vjernici bili zadovoljni. Pa će čak Allah subhanahu wa ta'la i svoje dobrote i svoje blagodati one iz najnižje stepena u jennetu podići na najvisočije stepene. Kaže Allah subhanahu wa ta'la وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključićemo djecu njihovu. Sastavit ćemo ih zajedno. Priključit ih jedni drugima i ništa od njihovih dobrih dijela nećemo poništiti. Dakle, za odgoj naše djece imamo koristi i na Dunjaluku i na Ahiretu. Na Dunjaluku imamo dobročinstvo, njihovo najljepše ponašanje, a sutra, dakle, na Ahiretu čujemo, dakle, imamo Jeli, brojni brojni koristi. Čak se spomnije kod je mama Ahmeda u njegovom musnedu, hadis koji je, jeli dobar, islamski učinjaci kao ocijenili dobrim, da pojedini sutra roditelji čija djeca su umrla prije puno ljetstva, spomnije se u hadisu da će biti rečeno djeci da uđu u džanet, kao što nam je poznato, jeli djeca koja umru prije puno ljetstva, na rušto dakle odvjernika oni će u džennet što se tiče djece nevjernika kao što mi poznate ali postoji nekoliko mišljenja ona sam mišljenja različiti islamski učenioci šta će biti s njima to je zasebno pitanje pa će biti rečeno djeci uđite u džennet i oni će odbijati nekoliko puta ne osim s našim roditeljima ne osim s našim roditeljima ne osim s našim roditeljima pa će biti rečeno uzmite svoje roditelje za ruku i u džennet zajedno uđite u džennet dakle brojni koristi djace hajirli odgojeni djece sutra sutra na ahiretu. Međutim, dakle, ove koristi, kao što rekoh na početku, ne možemo očekivati ukoliko se mi na ispravan način ne budemo obhodili prema našoj djeci na dunjalu. Pa ćemo, dakle, vidjeti da smo mi na velikoj obavezi. U velikoj obavezi. Dakle, od nas sve zavisi. Nakon Allaha subhanahu wa ta'la od nas sve zavisi. Ovo dobročinstvo hoće se nastavljati iz generaciju u generaciju ovisi od roditelja ne od djece ovisi od roditelja jesu li djeca jesu li djeca bila odgajena od strane roditelja na to dobročinstvo dakle nemoguće je očekivati sutra da oni ispoštuju naša prava ukoliko mi nismo njihova prava jeli u njihovoj mladosti ispoštovani pa mnogo je dječjih prava kod nas odnosno naših obaveza prema prema našoj djeci prije svega prvo pravo dijete kod babe, da mu nade khair majku čestito majku vernicu milostivu ona koja se koja se boji Allaha subhanahu wa talu, koja vjeruje Allaha subhanahu wa kojoj je najveća briga Allah i Allahov poslanik odnosno vjera Zato nas je Allah, poslanik sallallahu alihi vasallam posavjetovao da ne slijedimo većinu. Većina ljudi na dunjaluku traži nešto drugo. Kako je došlo u hadisu, baš onako kako je došlo u hadisu, tako ljudi na dunjaluku i traže. Žena se ženi zbog četiri stvari. Muškarci traže ženu za brak zbog četiri stvari. Pa je na prvom mjestu spomenut njen imetak. Očima pare. Najvitniji, ime, tak Zatim, položaj, odnosno ugled. Ako porodica nije imućna, ali je ugledna, lahko će doći do imetka. Ugledna je, ljudi uvažavaju drugi, pomoć ako treba. Ha? Zatim, njena ljepota i na kraju njena vjera. Na kraju, dakle, ljudi traže vjeru. A kaže Allahu poslanik Alihi salatu ve direktno nemojte biti kao većina već tražite onu koja ima vjeru Allah vas blagoslovio. Allah ci odati bereket, bereket u poroci. Danas nema ni jednog normalnog insana da ne priželjkuje sretu, sretan život, sretnu kuću. Ali oni misle to je ovako zahvatiti. Izživjeti sretno. Valja to, zato se potruditi. Valja dakle do sreće posegnuti sa sretnim životom posegnuti, valja izgrađivati sretnu kuću, čuvati, odgajati taj jeli, sretan život i čuvati taj sretan život, rješavati probleme adekvatno kada se pojave i sl. Dakle, prvo pravo djeteta kod nas jeste da mu odaberemo hajrli, čestitu majku, ženu, vjernicu. Kao što rekao, majka najviše provodi vremena. Trebala bi da najviše provodi vremena sa svojom djecom. Nama je poznato koliko prijatelji ostavljaju traga jedan na drugoga. Kao što je došlo u hadisu, hm? čovjek je na vjeri svoga prijatelja, na vjeri, na običajima, na ponašanju, kako je došlo u komentaru, svoga prijatelja. Pa neka svako od vas gleda s kim se druži. A majka se najviše druži s djecom. Imi također najviše se družimo s našim ženama, onda dobro gledajmo s kim, s kim ćemo se družiti. Dobro gledajmo koga ćemo za bračnog druga jeli, odabrati. Poslušajmo savjeta Allahovog poslanika alihi salatu, sam tamo da je naopako. A nije naopako, već je najbolje. Sve drugo je manje za sigurno. Tražimo onu koja ima istinsku vjeru, koja je dobra vjernica, pa će nam Allah subhanahu wa tala dati reketa u svemu. Ona koja ti dođe kao vjernica, ona će znati ono što je prije toga spomenuto, kome ljepotu svoju pokazivati. Ona koja nije vjernica, koja se ne boji Allaha, nju nije ništa izaći na ulicu svakako i pokazivati svoju ljepotu svima. Ali ona koja se boji Allaha zna da je njena ljepota samo za njenog muža, ni za koga drugog. Ona koja je vjernica, koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ukoliko i dođe iz uglednije porodice, njena porodica uglednija od tvoje porodice, neće tvoje porijeklo napadati. Neće tvoj obraz kaljati, tvoju čast. Ona koja je bogubojazna, koja je vjernica, istinska vjernica u Allaha subhanahu wa ta'ala, ako ima imetka, zna šta i kome dati taj svoj imetak, ukoliko s njim dođe, jeli, u brak i slično. Zato, dakle, Gledajmo koga ćemo odabrati za majku našem djetetu. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže i nema dakle boljeg i ljepšeg primjera. Kaže: "Velame tun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala wajibatun." Zasigurno vjernica, pa makar bila robinja, makar bila sluškinja, bolja je od mušrikeinje. Mnogo boškinje, makar vas njena ljepota zadivila. Ostali bez teksta. Vidjeli neku nevjecu, Adam je, život gradit s njom. Mogu bi prvu noć da izgradiš, ništa više. Poslije samo u Žena vjernica robinja, makar bila robinja, ali vjernica u Allaha je daleko, daleko bolja. Pogotovo ako se uzme termin hajr, u Kur'anu šta znači? Znači jedino vrijedno, ostalo ništa nije vrijedno. Hajr u Kur'anu se prevodi kao ono što je jedino, jedino vrijedno. Allahov poslanik sallallahu alaihi salame kaže doista je dunjalup naslada, uživanje, a najbolji, najbolji dunjalučki užitak jeste hajr čestita supruga, žena. Također, poznat vam je hadis, kada su ashabi slušali kuranske ajete koji se objavljuju o imetku, o gomilanju i slično Pa su rekli, kamo sreće da znamo koji je to imetak najbolji pa da ga skupljamo. Šta je rekao Allah u poslaniku sallallahu alaihi wa sallamu? Najbolji imetak je lisanun zakirun. Jezik koji je mnogo slavi i veliče subhanahu وَقَلْبٌ شَاكِرٌ I srce koje je zahvam Allahu na njegovim blagodatima i čestita žena vjernica koja pomaže svoga muža u njegovoj vjeri. To je najbolje. Šta će ti bolje? Šta će ti bolje? Od čestite žene koja te pomaže u tvojoj vjeri. Za Zanije također došlo u hadisu da čak sa čestitom ženom vjernicom možemo zadobiti Allahovu milost.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 nastojati da zadobijemo Allahovu milost još na dunjaluku da osjetimo dio ahireta, međutim dženneta jel'i tako, kako su rekli islamski učenjaci Ebu Suleymane Darani, Rahimahullah kaže, naprotiv, kaže, žena nije od dunjaluka samo žena nije samo od najboljeg dunjalučkog imetka već ti je žena i od ahireta, jer te ona pomaže u ahiretu ona te čestita, žena vjernica te pomaže u ahiretu ni ona samo od tunjaločkog imetka već dakle od ahiretskog zasigurno ona te pomaže jeli, u tvome ahiretu zato dakle gledajmo koga ćemo odabrati poznat vam je slučaj da je jedan mladić došao Omeru ibnul Hatabo radi Allah tam, u stvari došao babog čovjek i žali se na loše obhođenje ponašanje svoga djeteta sina prema njemu a Omer kao što vam je poznato pravedan El Farouk pravedan bio kaže, pozovi mi svoga sina, da saslušam i njega. Jer je Allahov poslanika, ali ih i salu rekao u hadisu, da jedan kad ja ne smije presuditi, dok ne, sasluša i drugu stranu. Kaže Omer, pozovi mi svoga sina, da i njega saslušam. Poznat vam je još jedan slučaj, tako sa Omerom, kada je došao čovjek i žali se Omeru i izbijeno u jedno oko. Žali se na drugog, ono koje je izbio oko. Kaže, zavi njega da slučajim. Kada je došao drugi, njemu izbijeno oba oka. Ha, nije se zavarao o time što je vidio izbijenog, pa presudio njegov korist, nego kaže, zovi drugoga. Kad je došao u taj drugi, njemu je izbijenao velka. Pa kaže, zove sina, da saslušam njega. Kaže, sinko, babo, priča da ne ponaša se lijepo prema njemu, da se ne obhodiš lijepo prema njemu, kaže, jest. Ali reciti meni, o vođo pravovjednih, imali li kakvih prava kod svojih roditelja? ima dijete kakvog prava kod svoga babe? Pa kaže Omer, ima. Da mu odabere majku, vjernicu, čestitu majku. Da mu da jepo ime i da ga poduči nečemu iz Kur'ana. Da ga nauči nečemu iz Kur'ana, da zna da može obavljati namaz. Eh, kaže, ovođe o pravo ništa od toga babo nije dao meni. Ništa od toga, od toga troje babo nije ispunio prema meni. Za majku mi je odabrao ženu sluškinju koja je služila Međusije. poznatova mi ko su Međusije? Koji su obožavali, obožavaju drugog, mimo Allaha, obožavaju vatru. I ona je bila njihova sluškinja, služila njih i poprijimila običaje od njih. A majka najviše provodi vremena sa svome djetetu. I šta će ona, čemu će da poduči svoje djete? Kaže, dao mi je loše ime ismijavaju se svi sa mnom zbog imena kojeg nosim. I ničemu me iz Kur'ana nije naučio. Po svome, rodijel a štap na, na ramenu okrenuo, babi kaže, ti si prema njemu bio neposlušan prije nego li on prema tebi sada neposlušan. Ti prema njemu nisi postupio kako treba, a želiš da on prema tebi se obhodi jeli, na najljepši mogući način. Dakle, mislim da je u ovom kazivanju pouka za sve razumne i trebamo se učiti na tuđim greškama, ne, ne na svojima. Dakle, da odabiremo čestitu, majku, vjernicu. Rekao sam, čini mi se, nekoliko puta ovdje, malo prije spomenut hadis, zbog čega se ženi žena, to ne mora značiti, dakle, jeste prvenstveno da se zbog toga žena ženi, zbog toga se stupa u brak sa ženom, ali isto tako, kada izabiremo ženu vjernicu za brak, isto tako, vjeri u braku trebamo dati prednost, na svim ostalim. Dakle, da se pozabavimo vjerskom odgoju svoje žene, svoje supruge. Ne, dakle, njenoj ljepoti i ostalo, već, dakle, vjerskom odgoju. Ovaj hadis nije samo za stupanje u brak, već također i za, dakle, kasnije u braku, čemu posvetiti, posvetiti ili dati akcenat, dakle, vjerskom odgoju. Zatim, odabir lijepog imena. Kao što smo čuli, Omera radijallahu talan, od djetetovih prava kod nas jeste da mu odaberemo lijepo ime. Jer se po imenu ljudi prepoznaju, razaznaju. Po imenu se prepoznaje i čovjekova ljepota, čovjekova potpunost. Po imenu se ljudi nazivaju na dunjalku i također sutra će se na ahiretu prozivati. Prozivati po imenima. Zato, dakle, gledajmo da odaberemo svome djetetu lijepo ime. I poznata nam je praksa Allahovog poslanika, alihi sam da ukoliko bi čuo pogrdno ime, ime pogrdnog značenja ili Ime koje ima u sebi nekakvu slabost, značenje, dakle, koje ukazuje na nekakvu slabost, jeli na nešto što čovjek, kod čovjeka stvara nelagodu i slično. Jedan od haba nosi imen tužan. U prijevodu bi bio tužan. Pa mu je Allahov poslanik, Hazen, bilo mu ime. Pa mu Allahov poslanik, Alehi sallam, daje ime Sehl, onaj koji je razdragan. Zato dakle praksa Allahov poslanika Aleyhi Salatu Vesselam je bila da je mijenjao imena. Ne možimo da mijenjamo, već hođaberimo odma. Odaberimo odma ukoliko nam treba dijete da pristigne, već dakle o se je za ime prije nego li dođe. Kao što nam je poznato, ime se može donijeti odma po rođenju a može se dakle do i sedmi dan odnosno do sedmog dana ukoliko nismo sigurni koje smo ime odabrali do sedmog dana da se to mišljenje jeli odabere da se na njemu jeli čovjek učvrsti da bude postojano to imeno i da sedmi dan dadne, dadne ime a najbolja ha, imena su imena u kojima se spominje rub, u kojima se spomnje pokornost Allahu subhanahu wa taala sa imenom Abdu. I Allahu djela vala najdraža imena Abdullah i Abdurrahman. Pa dakle, nadjevajmo. Nažalost, dozvoljeno je. Ali vidimo dakle u novije vrijeme kako braća i seke, sestre, nadjevaju neka novo komponovana imena. Nema dakle smetnja. Ukoliko je ime lijepog značenja, nema smetnja. Ali mi trebamo oživljavati imena naših majke. Evala... Ne znam kad sam čuo da je neko nadio ima Aisha, Hatidja, Zeynen, Hafsa i sl. Ali, dakle, neka nova imena često se mogu čuti. Zato, dakle, gledajmo kakva ćemo imena odabrati. Zatim, klanja Kike, klanja Kike da po dolasku našeg djeteta i za Allahu subhanahu wa ta'ala i mnogih drugih koristi da zakoljemo akiku svome, akiku svome djetetu. Kao što je poznato, islamski učenjaci se čak razilaze o propisu planja akike. I dobar dio ima dakle uleme, dobar dio uleme je nastavu da je obaveza zaklati akiku, da je vađib, a ne sunet. Da je vađib, a ne sunet zaklati akiku, jer svi tekstovi koji su došli o klanju akike, u kojima se, dakle, savjetuje da se kolje akika došli su u imperativu, došli su u naredbi. Došli su u naredbi, zbog čega su, dakle, islamski učinjaci zauzeli stav pojedini, dakle, da je obaveza klati, obaveza klati akiku. Mnogi od nas, dakle, koji se drže vjere kolju akiku, ali počesto ne drže se određenih propisa akike, bojim se da nije oštar govor, ovo što ću sada reći, ali tako je, tako da nemaju ništa od Akike. Nekolju na ispravan način, tako da nemaju ništa od Akike. Kao i za svaki, Akika i badet, jel i badet? Jesi ti i badet? Kao što je za svaki ibadet, Allah odredio vrijeme, isto tako za Akiko je odredio vrijeme. Pa se Akika kolje sedmi dan ili četrnaesti dan, za onog ako nije u mogućnosti sedmi, onda kolje 14. Za onoga ko nije u mogućnosti 14. onda kolje je 21. Za onoga koji nije u mogućnosti ni 21. onda kolje kada može. Ali ne može zaklati 8. i 9. dan. Ne može zaklati 15. i 16. dan. Ne može zaklati neki drugi dan. Ako je u mogućnosti kolje 7. dan. Čak ima učenja učenjaka koji kažu koje je mogućnosti. Ako kod nas počesto nemojte... Treba jedan put sjesti određene propise na učite. Pogotovo onaj koji nam se češće dešavaju. A? Daj se podučimo. Mnogi kažu, dje odgodi akiku kad bude nekaka munaseba, jel, nekakva prigoda. Odko, odgodi akiku, pa tada zakolje. Pa mnogi, ne znam, trebali su prije Ramazana, pa hajdi odgodi do Ramazana u Ramazanu, nek bude i iftar da se napravi. Imam malik i pojedini učenjaci kažu, onaj koji je u mogućnosti da zakolje sedmi dan, ne zakolje, šehalvani također bi ostava, nemamo akike. Nema više akike. Jer je Allah odredio vrijeme. Možeš klanjati podne namaz u nekom drugom vremenu, možeš. Kao što je za namaz odredio vremena, isto tako za akiku je odredio vre, vrijeme. Pa se kol je sedmi dan, ili četrnaesti dan, ili dvadeset prvi dan. Međutim, ukoliko čovjek nije u mogućnosti sedmi dan za kol je nikako, kol je četrnaest, nije u mogućnosti kol je dvadeset prvi, iako većina učenjaka preporučuje da čovjek zanjim pare. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala kaže ukoliko kod njega preovladava mišljenje da će do kraja mjeseca ili u dogledno vrijeme zaraditi, neka posudi, neka zakoljak i kada je vrijeme, pa kasnije kada dođe da do neka vrati. Zato, dakle, trebali bismo voditi računa o ovome. Allaho poslanika alihi salatu oslam kaže svako dijete vezano je za svoju akiku koja se kolje za njega sedmi dan po njegovom rođenju kada mu se brije i glava i kada mu se nadijeva, nadijeva ime. Oko ovih riječi svako dijete vezano je za svoju akiku postoji je različito, različito mišljenje kod islamskih učenjaka Spominje se od velikog komentatora Buharinog sahiha Hattabija, od njega se prenosuje riječi da je on pohvalio riječi imama Ahmeda koji kaže da ove riječi svako dijete vezano je za svoju akiku misli se sutra na sudnjem danu. Ukoliko dijete umre prije godina punoljetstva, roditelji koji su zaklali za svoje dijete akiku, dakle porođenju, zaklali Allah odredio da to djete umre prije godina punoljestva, to djete će se zauzimati za svoje roditelje. Oni roditelji koji ne budu zaklali akiku za svoju dijete, za svoje djete i djete umre prije godina punoljestva, kaže Imam Ahmed, takvo djete se neće zauzimati za svoje roditelje. Dakle, djete za koje njegovi roditelji nisu zaklali, zaklali akiku. I drugi propis, ako želite, ali mislim dakle da imam pisano i govoreno o tome, ako želite možemo nekada održati detaljno o akvijeku. Zatim izdržavanje djeteta. Od prava djeteta kod nas jeste da izdržavamo svoju djecu. Budući da su djeca mala, počesto i nemaju svoga i metka, onda smo dakle mi dužni da ih izdržavamo do godina ponoljestva, odnosno dokada oni budu sposobni da sebi zaradzuju i na to nas obavezuje Allah obavezuje nas Allah جل, u Kur'an i Kerimu Allahov poslanika alaihi sallam sam izdrav razum također nas na to podstiče pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže li yunfiq dhu saati min saati vomen qudira alaihi rizquhu fal yunfiq mima atahu Allah la yukellifu Allaho nefsan illa ma ataha onaj koji je imućan neka troši ishodno svom imućstvu A onaj koji nema mnogo, neka troši onoliko koliko, koliko može. Allah doista ne preopterećuje nikoga preko onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa kaže Ibnu Ketir, rahimahullahu ta'ala u komentaru ovoga ajeta, kaže neka roditelj, staratelj troši na novu rodinče onoliko jeli, koliko može shodno svojim mogućnostima. Poznat vam je slučaj kada je Allah poslanika alihi salacom ušao u Mekku, pa kada je Hind Je rekla nakon je davanja prisege, uzimanja prisege, kada je upitala Allahov poslanika alihi wasalam, da li ona smije uzeti za sebe i za svoje dijete iz muževog i metka bez njegovog zdanja. Pa je rekao da uzmi onoliko koliko je potrebno tebi i tvome djetetu. Onoliko koliko je potrebno tebi i tvome djetetu uzmi. Ovaj hadis također govori da je obaveza izdržavati mužu, obaveza izdržavati čovjeku, svoju porodcu, svoju djecu. Pa ukoliko to ne, ne bude radio, bude, ne prema tome, onda je dozvoljno ženi da uzme iz muževog imetka onoliko koliko je potrebno njoj i djeci, dakle, bez da on zna. I Ibnul Munzir, poznati islamski učenja koji ima djelo El Ijma, dakle, u kojem je sakupio pitanja oko kojih su islamski učenjaci jednoglasni, imaju jednoglasno mišljenje, kaže, svi islamski učenjaci od kojih pamtimo i prenosimo znanje, složni su da je otac dužan izdržavati svoju djecu. U njihovoj ranoj mladosti ukolika, ukoliko ta djeca nemaju svog imetka. I normalno zdravo razumnost postiče na to. Dijete otpalo od tebe, on plod tvoga srca, ti si njegovu babu, Jer možeš sada gledati, nažalost, danas imamo roditelja koji ono što ima protjera što stari kažu kroz slašu, što ima i metka popije, a možda djeca idu prose, dani i komad, ono što isprosi i to dakle ima za hranu i tako. Imamo na drugoj strani i koji ljenčare, koji neće da rade, pa žive i oni i njihove porodice svakako, patje se, žive u tuđih sadaka od tuđih milostinja, od tuđeg zekata, musliman ne smije biti takav. Svakog muslimana trebaju krasiti, ha? šta je rečeno? Tri kapi. Kap suze koju pusti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kap krvi koju dadne za Allaha i Allaha uvjeruj, kap znoja kojeg pusti u sticanju halalops krvi. Dakle, musliman ne smije biti ljančuga. Trebamo biti svjesni riječi Allahovog poslanika, alihi salatu osallam, dovoljno je čovjeku grija da zapostavi izdržavati onoga koga je dužan. Dovoljno je čovjeku grija da bude uništen, da ga uništi, da ne izdržava onoga koga je dužan izdržavati. U citatu kod imama muslima, da ne hrani onoga koga je dužan hraniti, jer je hranjenje najveća potreba. Čovjek ako nema hrane, ako nema šta jesti, može se negdje sklonuti podneći tuđi krov ili slično, ali ako nema hrane, nema šta jesti, dolazi u pitanje njegov, njegov život. Dakle, budimo svjesni toga da je jedan od najvećih griha da zapostavljamo izdržavanje naše djece, naše porodice. Na drugoj strani, jedan od najvrijednijih dinara kojeg trošimo jeste onaj dinar kojeg utrošimo na svoju porodicu na svoju porodcu, kao što je, dakle, jedan od najvećih grijeha, ako ih zapostavimo, ne trošimo na njih, isto tako jedan od najvrijednijih dinara, koliko budemo trošili, trošili na njih. Kaže Imam Gazali Rahimehullahu Teala, od djetetovih prava kod svoga oca, jeste i to da mu otac nenađe osim dobru, čestitu majku koja će ga odgajati i dojti, čestitu ženu vjernicu koja jede samo halal, dozvoljenu hranu Jer mlijeko koje nadolazi kod majke iz haram i metka, u njemu nema breketa. Koliko majka, a ti taj, po najveći razlog da donosiš kući haram i metak, pa žena tvoja bude jela haram i metak i tim mlijekom bude hranila svoje dijete, nemoj se čudiš sutra što će djeca biti banditi. Nemoj da se čudiš tome dakle vodi računa o pa ishrani svoje porodice. Zatim ravnopravnost među djecom. Ravnopravnost među djecom, zasigurno jedna od obaveznih dakle radnji postupaka da budem ravnopravni prema svojoj djeci. I zasigurno koliko ne budemo ravnopravni prema svojoj djeci, onu djecu koju budemo zapostavljali više sutra ne možemo očekivati od njih dobročinstva. Očekujemo onako kako smo se mi prema njima obhodili na Dunjaluku da se sutra i oni obhode prema njima. Prema svoj djeci moramo biti ravnopravni. Svu djecu, dakle, moramo voliti, poštivati, uvažavati, svoj djeci dozvoliti da budu u našoj blizini, svoj djeci poklanjati svoje vrijeme, jeli, i slično. Budemo li nepravedni, onda, dakle, očekujemo i sutra njihovo nepravedno obhođenje prema djeci nama. Došlo je hadisu kod imama muslima, da je rekao Allaho poslanika alihi salatu, sam, doista će pravedni sutra kod Allaha biti na mimberima od nura, od svjetla, to su oni koji su bili pravedni u svojim presudama, koji su bili pravedni u svojim porodicama i koji su bili pravedni u svemu onome u čemu im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, dao ovlast. Poznat vam je slučaj Nu'mana ibn Bešira koji pripovijeda da je njegov babo Dao njemu, Numanu ibn Beširu, dao mu poklon, dao mu hediju, a nije dao drugoj braći. Spomnije se o pojedinim citatima da je imao 11, djece, 10 stero, 11 stero djece, muškaraca. Nije dao drugoj djeci, već je dao samo njemu. Pa je rekla majka Numanuva, Amra, ja neću biti zadovoljna tim tvojim postupkom sve dok ne odeš Allahom poslaniku alihi salatu u sallam i obavijestiš ga tome dao si samo Numanu nisu, nisi drugima dao pa je otišao i spomenuo svoj slučaj Allahom poslaniku alihi salatu u sallam a on ga opitao jesi li tako postupio prema svoj svojoj djeci jesi li svoj svojoj djeci dao to što si dao Numanu rekao je ne onda je rekao ovaj hadis imao brojni citate rekao je onda idi traži nekoga drugog ko će ti svjedočiti Ja neću da svjedočim u drugom citatu za nepravdu, a da li bi, u trećem citatu, da li bi volio da sutra se svi podjednako lijepo obhodio prema tebi, kaže bi, što i nisi i ti prema svima njima se obhodio, na takav način što nisi svima dao, kada si dao Numanu. Nakon toga, kaže Numan, babo se obratio i uzeo od mene ono, ono što mi je dao. Dakle, trebamo biti ravnopravni. Čak naši prethodnici, dobri prethodnici, koliko su bili ravnopravni prema svojoj dječici, vodili bi računa koliko koje djete poljube. Toliko bi poljubili i drugo djete. Toliko bi poljubili i drugo djete. Dakle, trebamo biti ravnopravni prema svojoj djeci. Trebamo napraviti razliku između izdržavanja i ravnopravnosti. Kod izdržavanja ne možemo isto svu djecu izdržavati, jer neko djete potrebno je, više je neko djete manje. Ne znam, djete neko na fakultetu, drugo je u osnovnoj školi. Nisu isti izdaci na jedno i na drugo. Dakle, tu se ne govori o ravnopravnosti, već se govori o ravnopravnosti kod poklanjanja, kod davanja poklona, kod, kod davanja hedija. Treba, dakle, biti ravnopravan. Iako, dakle, i ovo pitanje, oko njega su se razišli islamski učenjaci. Šta znači biti ravnopravan u davanju poklona? Da li dakle svoj djeci dati isto, da li ukoliko ima muške i ženske djece muškom daje se duplo više nego ženskom djetetu ili također koliko koza služuje i slično. Allah najbolje zna, islamski učenjaci kažu da prilikom davanja poklona kaže šehr Muhammed ibn Salih Osemin u svom vrijednom djelu šerhu Munti ostakni, kaže je li da se prilikom davanja poklona daje isto kako se i dijeli nakon smrti odnosno da muškom dijete pripada duplo više nego, nego ženskom djetetu a Allah Allah najbole zna. I za sigurno vjerski odgoj, lijep vjerski odgoj. Dakle pravo djeteta kod nas da ga lijepo vjerski odgojimo. Kada dakle je njegovo pravo kod nas da ga hranimo idržavamo da zadobijemo njegovu ljubav poklonima, hedijama i sl. ravnopravnošću, onda ponajveće njegovo pravo kod nas, odnosno naša obaveza prema njemu jeste da ga vjerski odgojimo. Jer sa hranom, sa stanom, dakle tim dunjalučkim, ukoliko toga nestane, nestaje i dunjaluka. Na kraju. Najviše što može nestati jeste može nestati dunjalka, odnosno da čovjek umri. Ali sa vjerom nestaje i dunjalka i ahiret. Sa vjerom nestaje dunjavki ahiret. Zato, dakle, vjerski odgoj je najbitniji. Vjerski odgoj je najbitniji. Svakako, dakle, i svaki drugi odgoj, ali vjerski odgoj je najbitniji. A sa vjerskim odgojem, zasigurno, kroz našu vjeru, sve je pojašnjeno. Eto, imali smo prijeliku da slušamo o obhođenju prema roditeljima, o obhođenju prema komšijama, o obhođenju prema bližnjoj rodbini, o obhođenju prema djeci. Ako Bog, da govorit ćemo i sljedeći puta, kako vjerski od Lijepim vjerskim odgojem vidjet da je u našoj vjeri sve definisano. Samo se traži od nas da to prihvatimo i da radimo, postupamo po tome. A pa onaj ko se bude vjerski odgajao, on će se zasigurno u svakom drugom domenu, u svakoj drugoj oblasti također također odgojiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Dakle, činite pokornost Allahom. Praktikujte vjeru. Čuvajte vjeru. Budite vjenci kako biste se sačuvali džehennemske vatre. Rekao je Allah u poslanika alihi salaca muhadisu Svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado. Zatim je spomenuo otca u glavu porodice, zatim majku, zatim jeli svakoga ko je odgovoran na određeni način, jeli u porodici. Kako dakle odgajati djecu u vjeri, ako Bog da o tome ćemo govoriti sljedeći sljedeći put, Odnosno kroz primjere Allahovog poslanika, alihi salacom, kako je on odgajao svoje ashaabe, kako je odgajao dječicu, vidjet ćemo, dakle, odrezene metode i vidjet ćemo, dakle, da to je ono što mi trebamo pokazati prema svojoj, prema svojoj djeci. Upravo onako kako se Allahov poslanika, alihi salacom, hodio, kako je on odgajao o mladinu, našto, dakle, o mladinu, hajde, dakle, ovo malo dijete možda toliko i ne razumije, iako, dakle, sa odgojem treba početi od ranih godina, dakle, od malih nogu, što se kaže... Ali, dakle, mi po najveći problem imamo sad pubertetlijana, koji se otimaju kontrole. A kako se Allahov poslanik, ali ih i između ostalih, dakle, i prema njima obhodio, še Allah o tome ćemo govoriti sljedeći put. Subhanak Allah, bih hamdika, la ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha istakura, kratubu, reka.